Підморгувало явно не всім перехожим. Це місце, куди не кожен зайде вільно о такій порі, зрозумів Клим. Щось на зразок батярської штаб-квартири не інакше. Вивіска в очі не кидалася, та, проходячи повз неї Кошовий, все ж устиг прочитати назву, справді, під Вошию. Розділ тринадцятий. Таємна зустріч під Вошию. Переступивши поріг, Клим занурився у густу суміш запахів пива, шкварок чогось пересмаженого капусти і тютюнового диму. Ресторанчик у середині виявився не надто великим, але й не зовсім маленьким. Круглі столики стояли по обидва боки, утворюючи неправильне півколо й лишаючи вільним прохід до шинквасу. Біля нього розсілися на стільцях поважні, один в один в широкоспинні, широко пани, нагадуючи пташок на дротах. Половина місць ліворуч від входу була порожня, лише за кутнім столиком примостилися дві дівиці, не інакше місцеві повії або ригенки. Поява нових відвідувачів миттю привернула їхню увагу, голови повернулися синхронно, Клим так само затримав погляд на курвах зовсім недоречно згадавши враз, як давно веде чернече життя. Чи здалося, чи досвідчені дівулі на відстані відчули, що він давно постоє, бо одна повернулася на стільчику, зробила ледь помітний жест, моргнула. Хоча в сизому диму це могло й привидітися. Ну їх. Вітер у голові нехай навіяв грішні думки. А ось вітер у гаманці тверезить, тож Кошовий відвернувся, Зиркнув праворуч. Цю половину зали окупували невеличкі компанії, переважно чоловічі, правлячи про щось за кухлями пива. Лише у дальньому кутку, зсунувши кілька столиків, розмістився строкатий гамірний батярський гурт, розбавлений жіночим товариством. Коли Кошовий і з Тимою зайшли. Вони саме розбирали свіжо налите пиво, хоч на столі помічалися й горільчані каравки. Та щойно вони рушили через зал до протилежного кута, де за окремим столиком уже сидів та чекав одинокий чоловік середнього віку, загуляла компанія, зсунула кухлі й дружно, хай не надто злагоджено, вибухнула піснею «Втем надглці поліцай і забараглос, а я кулак звіям поліціян та внос». Невдоволено зиркнувши в той бік, Тима хитнув головою, до обраного ним для зустрічі кута, дійшли під супровід зухвалого «Але місій ніч не стало, бо я гулькей, як їх мало». До столика вже спішив перевальцем пузатий вусань із зализаним пробором. Тиму тут знали, але той, випередивши кельнера, мовив, наче плюнув. «Скажіть тим вар'ятам, пане Цезарю, аби не волали навесли чаків» бо ставлять себе, мов жлоби, інакше їх дуже гречно попросять поволати в іншому, не такому приємному місці. Слухаю, пане Тимо, кивнув вусань, усань, нагадавши, на вас уже чекають. Бачу, пане Цезарю, попередьте галасливих і принесіть нам, як завжди». Розвернувшись на підборах, пузатий покотився до батярського гурту, взяв того, хто сидів з краю, ззаду за плечі, щось прошепотів. Коли той спробував озирнутися, пан Цезар відважив легенького запотиличника. Після того, з почуттям виконаного обов'язку, посунув назад до шимквазу. Почухавши потилицю, батяр нахилився до товариства, вочевидь, переповідаючи прохання. Сподобалося воно не всім. Двоє голосів, один з них дівочий, ніби навмисне затягнули знову вже знайом. «Але місі ніч не ставо, бо я гультя, як їх мало!» Відповідю цього разу став сильніший запотиличник. Відвалив уже той, хто сидів поруч із зухвальцем, на якого надіяли зауваження. Той знову рипнувся, але з голови збили картуза, перекинули через стіл, ще раз і ще не даючи власнику його зловити. Нарешті натягнули вже козирком назад, і аж тепер у тому кутку стало тихо. «Проходьте, пане Кошовий!» Це говорив чоловік за столом. Рука вказала на місце в кутку. Клим пройшов та всівся, з правого боку від нього тут же розмістився тима, і адвокат опинився ніби в лещатах. На столі горіла велика товста свічка, тож Кошовий міг роздивитися, хто сидить навпроти, а заодно краще розглядіти шепелявого. Крім голосу, Тима нічим іншим не вирізнявся. Високий, жилавий, але таких вулицями ходить багато. Чоловік навпроти теж не був прикметним, хіба густими бровами, довшими, ніж того вимагали правила пристойності волоссям та клиноподібною борідкою. Потиснувши простягнуту йому через стіл руку, Кошви відчув силу потиску, а значить, силу й вагу того, хто обрав для знайомства подібний екзотичний спосіб. Мене називають Густав Сілеський, — назвався чоловік. Про вас я прочитав не в сьогоднішній ранковій газеті, навів довідки, щойно ви зловили мого варіата Небожа, а йому дали квач через той бісів Клінгерш. Вглядівши цілковите на розуміння в климових очах, сказав інакше «Зарештували, бо знайшли при ньому годинник». «Кого?» – «Новотний зеник», – повторив селецький терпляче, – «мій небіж. Сьогодні в день мені дозволили відвідати його в тюрмі, поки його не перевели в бригідю» а тримають там у Коцябі, в слідчій тюрмі, де колишній міський арсенал. Тому влаштувати нашу зустріч мені вдалося. Не треба вам знати, пане Кошовий, хто я і чим займаюся. Досить знати, на певні кола у Львові маю великий вплив. За інших обставин, знайти мене отак запросто ви б не змогли. Навіть якби дуже хотіли. І від того залежало без перебільшення ваше життя. Я повинен пишатися з такої честі? Ви дарма іронізуєте. В жодної іронії, навпаки, хоча розібратися в тутешніх звичаях, раптом мені справді знадобиться ваша допомога, пане Сілецький. Якщо вона вам колись знадобиться, не позаздрю. О, чого це так? Бо люди, не лише подібні до вас, шукають мене у випадках, коли справи гірші, аніж просто погані але вам уже пощастило. Думаю, в разі чого вирішити свої труднощі коротшим шляхом. Тобто, ну, мене жодного разу не підвозило додому в своєму екіпажі пані Магда. З її покійним чоловіком ми кілька разів неформально говорили на різні важливі теми. Хоча, признаюся, покійний директор Богданович дуже хотів бачити мене в бригітках, і то надовго. Пані ж Магда має значний вплив там, де я його лише обережно шукаю. У неї більше можливостей пана Кошовий. Але й вона не в змозі витягнути мого небожа з коцяби. Я так розумію, пане Сілеський, ви хочете поговорити про батяра, який обікрав мене, а раніше адвоката Євгена Сойку. Поруч виріс Цезар, розмова прервалася. Кельнер поставив біля кожного маленький чотиригранний скляний келишок, Потім у центрі столу, точно між чоловіками, виструнчилася пляшка із зеленого скла. Поруч став великий таріль із смаженими ковбасками, котрі досі шкварчали, та квашеною капустою. «Пригощайтеся, пане Кошовий, ви навряд чи вечеряли в чотирьох стінах», – припросив Сілецький. «Смачного!» – побажав кельнер і залишив товариство. «Ковбаски тут люксусові!» Кивнув Тима, підчепив одну виделкою, поклав собі на тарілку і щедро намастив гірчицею. Забув! Удавши гнів, Густав картинно насупив брови, ляснув себе по лобі. Тима підхопив зелену пляшку, горілка в ній була біла. Наливаючи цмокав губами, закликав випити, а коли мужчини перехилили, видихнув. Йой, файна ж бачарука! Єжі Тима, моя права рука! Хай запізно, але все ж відрекомендував Густав колегу. Хочте, вважайте секретарем. Як для секретаря пан Тима, дуже вправно лазить у вікна. Клим ковтнув пива і добре знає тутешні потаємні місця. Він виріс на вулиці, пояснив Сілеський, а з вулиці забрав його я. Будь інакше, Тиму одного разу підрізали б десь у такому от потаємному місці, бо був ще той Андрусь. Не розбирав, чи є. Бачив, тирив. Гаразд, не подобається секретар, хай буде людина, котра виконує особливі доручення. «Вивезти мене через вікно і потай привезти сюди, під вошу. Особливе доручення? Ви лестите мені, пане Сілеський». Кошовий відкусив шматок ковбаски, просто з виделки, хоча поруч лежав ніж. Прожував, ковтнув, додав. «Я зростаю у власних очах». Менше тижня у Львові, а вже став для багатьох дуже важливою персоною. Густав узяв кухоль, глянув крізь нього на вогник свічки, потримавши так, надпив, поставив, склав руки перед собою на столі. Познайомились. Досить пощекувати, пане Кошовий. Але, повірте вам, тут ніхто й нічого не загрожує. Більше того, Зеник, котрий, крім того, що батяр і вкрав у вас гроші, нічим не завинив. Якщо ви допоможете мені витягнути його з-за град, можете надалі сміливо розраховувати на мою прихильність. Погоджуйтесь, пане Кошовий, ставив Єжі Тима, то дорого вартує. Клин відчув у роті сигарний присмак. Закортіло курити. Чомусь не мав жодного сумніву, варто попросити її. І сигару роздобудуть, причому найліпшого гатунку, на дешеву. Боковим зором зачепив, одна з повій повільно підвелася, обсмикнула спідницю і неквапом посунула через усю залу просто в їхній бік. Їй щось вигукнув один із пузанів від шинквасу. Та дівця бровою туди не повела, рухаючись до чітко визначеної мети. На ходу гралася цигаркою, крутячи її між пальцями лівої руки. Ще й шульга майнула климові. Далі не кваплячись, із відповіддю відпив ще пива, підніс вертикально виделку з надкушеною ковбаскою, потримав, підкреслено, акуратно поклав її на тарілку, котру плавно відсунув від себе і теж, примостивши руки на столі, нахилився до Густава. «Я зараз не в тому статусі, пане Сілеський, аби відштовхувати будь-чою простягнену руку». Поїя була вже поруч, і аж тепер на неї звернули увагу інші. Свілецький спохмурнів, тима скривив кути крота, трійцю обдало дешевими парфумами. Їхній різкий запах не перебив капустяно-тютюнового суміш, лише додав пікантності, мов спеція, причому докладена не надто вправною розумною господинію. Не звертаючи уваги ні на кого, крім Клима, Бо По подалася вперед, торкнувшись за великими, як на його смак грудьми, його плеча. Пальці дівиці далі гралися неприпаленою цигаркою. «Панунцю злотий, отдай цигаретку припалете!» Кошовому довелося дивитися на неї через плече. Зблизька помітив старанно припудрену сітку зморщок під очима. «Та ти такий файнюсенький!» Голос у неї був низький, грудний, та все одно не звучав грубо. Тонкі, густо нафарбовані, від цього ще вульгарніші губи вже стисли край цигарки. Розуміючи, треба щось говорити, Клим замість відповісти машинально почав шукати в кишенях неіснуючу сірникову коробку. «Та йди геть, відчепись!» – втрутився Тима. Повія зиркнула на нього, мов на комаху. «Та йой, що ти фуня стругаєш?» Та не будь такий цваний, та ти ще не знаєш, що втрачаєш. Нічого, лиш курву геть я сказав. Знизавши плечима, повія, розпрямилася, вийняла цигарку, правицею провела по климовій голові, чи то пестячи, чи то куйовдячи волосся. Повернувшись до шинквасу, мовила навмисно голосно, аби почули всі присутні. О, куго я бачу! «У той слічний пан то мені дасть припалити. У пана такий файний анцу. Певно в магістраті працюєте? або на кулей? А що то ви самі сидите? Я б могла вас забавити». Щойно вона відійшла, коли не стримався, провів поглядом. Та швидко опанував себе. Знову зосередився на розмові, кахикнув. «Ну, так я не в тому становищі, аби нехтувати пропонованою дружбою. Проте, Хочу зрозуміти для себе одну важливу річ. Чим сама людина, подібна до мене, тобто випадкова, без грошей та без знайомств, за винятком Йозефа Шацького, здатна допомогти такому, як ви? Повій, тим часом уже мостилася біля шинква, права рука, її пестила, стрижений загривок одного з пузанів. Повторюю, раз не дочули, мовив сілеський. Зеник новотний батяр. Найближчим часом із нього нічого путнього не вийде, якщо, звісно, ця історія, в яку він влипнув, не дасть розуму. Коли де дасть, я радо йому допоможу. Його матуся, вона ж моя рідна сестра, вже встигла виплакати за ним усі очі. Розумієте, вона вдова, чоловік помер від сухот, а син замість допомагати батярує. Звісно, щось приносить до хати, іноді навіть наймається на роботу. Коли дрова в когось пиляє, та не часто. Тяжка праця не для таких, як Зенек. Здебільшого продає крадених пташок, цуценят чи котів. Ще він шахрай, мовив Клим. М, не без того. А тепер убивця. Тима надто сильно грюкнув напівпорожнім уже кухлем по столу. Нікого Зеню не вбивав. У нього був годинник убитого адвоката. «Але це не значить, що пана Геника застрелив мій небіж!» Сілецький трохи підніс голос та відразу стишив. Далі повів рівно, хоч лед стримував хвилювання. «Проте я знаю, як працює кримінальна поліція. Комісар Віхура має залізну хватку та разом із тим не любить, коли справу треба розплутувати довго. Видали йому в руки козир, годинник убитого. Пардон стрепнувся Клим. Я нікому не давав бригета. Ви зараз говорите, що я підкинув докази тому батяру, аби Та дослухайте до кінця, роздратовано перервав Густав. Ніхто вас ні в чому не звинувачує. Стався той збіг обставин, котрий, маю надію, навчить мого небожа раз і назавжди триматися подалі від квартирних крадіжок, клепарівських злодіїв та взагалі явного нічим не прихованого криміналу. Зеник був у квартирі пана адвоката, сказав Тима. Разом із ним туди проникнув Любко Ціпа, відомий крадій. Коли ці двоє вар'ятів залізли туди, побачили труп на підлозі. Біля шинквасу вже двоє пузанів обсіли по вію. Один з третьої спроби намагався піднести вогню, другий наливав із каравки у завбачливо піднесену чарку. Кошовий ручко випростався. «Що?» Вашого Сойку вже хтось убив, коли Зеник і Ціпа пробралися до помешкання, відрізав Сілеський. Мені це розказав переляканий небіж сьогодні, під час короткого побачення. Поліції нічого не каже, бо Ціпи злякався більше, ніж комісара Віхури. Той неодмінно дізнається, хто видав, і свого небо при всіх своїх зв'язках я врятувати не встигну. За подібні речі карають суворо, і, чесно кажучи, за інших обставин, я б вітав розправу над зрадником, попався мовчи, та повторююся не тепер. Чому? Навіть якщо я переконаю Зеника розповісти все поліції і ці пузловлять, обох хоч як крутитимуть за вбивство, хіба що... Злодія зроблять винним, а мого небожа – лише спільником та свідком, котрий приховав злочин. До того ж вони обікрали покійного, то є правда. Зеник розповів, нишпорати довго не довелося. У спальні під ліжком знайшли саквояж, набитий готівкою. Звідки таке багатство, пана Геника, жоден не задумався, навпаки. Збиралося знайти щось таке, адже репутацію ваш колега мав не кращу. Мабуть, ви про це начувані. Кошовий кивнув. Ну, адвокати, котрі успішно витягають з халепи негідників, завжди мають гроші. Чи інші коштовності? І не все зберігають у банку. Так ціпа пояснював моєму зенеку, і той радо погодився на авантюру. Віко сильно смикнувся. Кошовий торкнувся його пучкою, трошки потримав. Хіба... Злодії не знали, що сойка, на якого вони націлилися, вдома. Були певні нема. Це як? здивувався Клим. Отак. От Густав теж випростався, розвів руками і зиркнув на Тиму, немов закликаючи його в свідки. Цій падосвідчений злодій. Спершу вирішив дізнатися, чи є господар удома, вдав і себе відвідувача, та двірник не пустив. Справжній цербер, заявив, нема чого ходити. Пан адвокат відсутній і взагалі невідомо, коли повернеться. Вікно не світилося. Ось наші герої вирішили перечекати якусь годинку, а тоді залізли крізь прочинене вікно. Далі ви знаєте. Тепер Клим зовсім не зважав ані на буркотіння пияків за столиками, ані на батярські нестримані вигуки, навіть на запальний регіт повії, котра вже обробляла трьох завсідників, а її подруга чомусь і далі нудьгувала за столиком. Сказане паном Сілецьким було схоже на правду. Кошовий не збирався визнавати це в голос, але ж Сойка дійсно розпорядився нікого до себе не пускати, ще й заплатив бульбашу, аби той ганяв випадкових відвідувачів. Виходить, злодії купилися на брехню, могли купитися. Зенек не казав, коли вони пролізли в квартиру точно, як зовсім стемніло. «Приблизно в цей час, якщо раніше чи пізніше, не набагато, думаю, це має для вас значення?» Клими тут вирішив промовчати. «Отже, вони знайшли саквояшки з грішми, а Зеник виглядає, забрав ще й годинника. Саме так». Спокусився, бо Ціпа все одно не збирався ділити здобич ближчим часом. Вирішив почекати. Справедливо припускав, що про таку суму хтось та й знає. Почнуть шукати, вирішать, хто вкрав, той і вбив. Тому підстрахувався Ціпа. Як? Зених говорив, той придумав зобразити картину, ніби адвокат застрелився сам. Потім ще зробив так, аби вікно зсередини зачинилося. Любко майстер на такі фокуси. Віко знову смикнувся. Ви хочете сказати? Та лише повторюю слова небожа, пане Кошовий. Порушено первісну картину на місці вбивства, збита з пантелику поліція, і все це завдяки двом злодюшкам. Гликлим відкинув останні сумніви, хто хто, а той батяр точно не винен і не спільник убивці. «Чим можу допомогти?» – запитав уже настроєний на ділову розмову. «Ви знаєтеся з пані Макдою. Розкажіть їй те, що почули від мене». «І Любко», – вставивши шепелявий тима. «Вірно. Ви, а не мій небіж, вкажете поліції через посередництво пані Богданович місце, де ховається ціпа. Нехай вовтузяться з ним, тож була його ідея». Чесно кажучи, мені не дуже хочеться віддавати віхурі навіть його, тому можливий, третій вихід. Ціпа повертає гроші повністю до крейцера, а сам робить п'ятий зі Львова куди подалі. Нехай його шукають, як убивцю, крадіячи свідка, мені все одно. Тільки все це в обмін на звільнення зеника Новотного. Кутик губів густова, скривився в посмішці. Його так само можна посадити під домашній арешт. Повіявила від шинквасу до кутнього столика і демонстративно знудженої подруги всіх трьох пузанів. Один із пияків прихилив голову на стіл, інший сіпав полеглого товариша за плече. Компанія гультяїв у протилежному кутку тим часом починала згортатися. Саме тривала гучна суперечка, хто ж платитиме за все, і Клим побоювався, як би вона не вилилося в бійку. Прибіжить поліція, а він утікач. «Вам довго, що треба думати, пане Кошовий!» – поквапив Селеський. «Щоб краще міркувалося, скільки грошей потягнув у вас той батяр!» Цього разу не стримав посмішки Клим. «Що таке?» «Згадалося зараз. Тільки тепер правда. Дивіться!» Учора ваш племінник разом із товаришем пережив пригоду з трупом у квартирі, з якої вийшов, маючи золотий годинник, і половину грошей на топтаних, як він сказав, у саквояж. А сьогодні, ніби нічого не сталося, викрадає шахрайським способом сто корон у приїжджого. Хіба не дріб'язковість? Та батярем, пане Кошовий, здобич у таких забавах не важить, відповів Тима. Головне – сама забава. Поки, говорив, Сілеський витягнув із внутрішньої кишені дороге шкіряне портмоне, видобув звідти кілька банкнот, урочисто виклав на стіл перед співбесідником. «Маєте тут чотири сотні! Відшкодую ваші збитки! І зробіть так, аби нещасна мати не лила сльози через дурного сина!» «Про гордість краще забути не з його щастям, намагаючись...» триматися так гідно, як тільки дозволяла ситуація, Кошовий взяв гроші і, не рахуючи, заховав до власної кишені. Угоду укладено. «Як ви думаєте, як я можу зустрітися з пані Магдою? Та у вас поліцейський біля будинку стовбичить. Скажіть йому, хочете бачити комісара? Коли той припхається, вимагайте, аби розмова відбулася у присутності пані Богданович. Невже вас треба вчити?» «Мені треба знати, звідки маю відомості про злодія Ціпу і саквояж із Грішми», пояснив Клим і тут же, не чекаючи на відповідь, промовив. «Ваш зенник сам про це скаже. Я вже потім долучуся». Про Аркуш Паперу, котрий був при ньому, ніхто із присутніх не знав. І цей козир кошовий задумав пустити в гру пізніше, коли прийде на те час. Не казатиму зараз, що задумав, але будьте певні, вже завтра до обіду... «Зенек новотний вийде за град. Вам треба лише добитися до нього знову і повідомити, де заховані вкрадені гроші. Я про це дізнаюся. Аж тоді почнеться моя партія. Згода?» Чоловіки перезирнулися. «Приймається!» – Густав ляснув долонею по столу. «Тоді ціпу трелапати вже!» – сказав Тима. «Як дізнався, про зеника заліг на дно». Сидить зараз на Клепарові у своїй біні. Та, кажуть, село саме поїхало. Батьків навідати, завести дещо. Харчів залишила, ці пасхати носа не виткне. Труситься на грошах. Чого чекає? Бог святий знає пана Сілеський. Та заразом і запитаємо. Густав підвівся. Новий знайомий виявився на цілу голову вищим за клима. Поїдете з нами чи завезти назад тим же шляхом? Після всього почутого, даруйте, панове, під домашній арешт, завжди встигну. Клим теж підвівся, не втримався, відкусив ще кусень ковбаски. Поїхали, доведемо цей шматок справи до кінця. Де треба шукати вбивцю і навіть кого слід шукати, Кошовий цим двом доповідати не збирався. Там же ще Шацький кисне нагадав, підводячись і собі є житима. Його так само довелося із собою тягти. Ви ж знаєте його, пана Сілеський? Тому і дозволив залучити до всього, бо знаю. Густав зітхнув. Ех, гірше не буде. Їдемо разом. До Клипарова дісталося за якихось півгодини. Шацький нічого не питав. Мовчки зіщулився в кутку коляски, притиснутий кошовим, і знову лише сопів. По дорозі всі так само мовчали. Кожен, напевне, думав про своє, а Климу... Тому взагалі було над чим зараз сушити голову. Смакуючи нехай невеличку, але все ж перемогу, він раз по раз проганяв подумки текст, написаний сойкою перед смертю, та відтворений ним сьогодні під кінець уже міг похвалитися, вивчив на пам'ять. Ставши враз сієм цінних відомостей, Клим пишався собою і міскував, Яку вигоду міг би з цього мати, аби без втрат завершити прикрий початок своєї львівської одіссеї? Оминувши на своєму шляху, високий пагорб, коляска завернула вниз та опинилася у досить затишній місцевості, котра й глупої ночі виглядала мальовничо. Тут пахнуло якимось цвітом, усе довкола виглядало цілком мирно. Пересівши тим часом до візника, Тима керував і нарешті Зупинилися біля будиночка, обнесеного невисоким парканом. Тепер уже навіть Шацького не просили лишитися. Зайшли у двір гуртом, не криючись. Тима спершу постукав у вікно, голосно й сильно, аж скло брязнуло. Потім, не дочекавшись, повернувся назад, ступив на ганок, почав грюкати в двері. Досить було стукнути кулаком двічі, аби на третій раз зрозуміти відчинено. Жестом волівши всім відступити шипелявої Єжи видобув із кишені невеличкий револьвер. Уже викотався й місяць, холодна сталь блиснула в його сяві. Заховай, вичавив Сілецький. Не слухаючи Тима, потягнув на себе двері, прочинив, зайшов, лишивши їх навстіж прочиненими. А за коротку мить вийшов, озброєна рука теліпалася вздовж тіла. Навіть у темряві було помітно, що він розгублений. Що таке? Клим та Густав, не змовляючись, запитали хором, побачили, коли зайшли. У вітальні на підлозі валявся до лілиць у калюжі власної крові, чоловік якого звали Любком Ціпою. Усі побачили, але Кошовий ще й відчув запах знайомий. Так пахло в спальні адвоката Сойки. Махорка. Не встигла вивітритися. Зовсім недавно її тут курили. Розділ чотирнадцятий. Гнів на милість. Ви не просто крутитеся під ногами, ви порушуєте закони. Будете за це покарані. Колір лиця марика віхури цілковито відповідав його станові. За інших обставин усякий сторонній спостерігач, напевне, сказав би, комісарове обличчя пощило від обурення та люті, нагадуючи кольором розпечену плетучу залізну заготовку, щойно виняту з Ковальського горна. Але зараз, спокійно дивлячись на розлюченого поліцейського, Климу, котре зрозумів перевагу, котру має віхура. Червоний писок показував його розгніваним навіть тоді, коли комісар перебував в іншому. Часто протилежному настрої, комісар завжди, незалежно від обставин, нагадував розлюченого бугая, якого ніхто не ладен приборкати. Цього разу обурення віхури було справжнім, і, судячи з налитих кров'ю очей, комісар стояв за півкроку до вибуху. Щоправда, червоні очі мали інше пояснення. Віхура не доспав. Його підняли серед ночі та ще й у той час, коли поліцейський нарешті вирішив відіспатися. Кошовий чудово уявляв, як воно. Адже вбивцю Сойки зловили. Чим довше батяр тягнутиме із зізнанням для поліції, зробленим дядькові сам на сам, тим більше можливостей даватиме слідству для звинувачення. Зенеку слід було відразу все розказати, проте хлопець не зробив цього, причини Климові вже відомі. Фаховий адвокат не визнавав їх, але разом із тим розумів. Аби взятися захищати новотного, мав би через його нерішучість першу серйозну проблему, котру потім досить складно виправляти. Відтак, кожною годиною пертого мовчання батяр, якщо годиться так говорити, ще глибше копав собі яму і наближав комісарову перемогу. «Вам би поспати», – промовив Кошовий, дивлячись віхурі просто в очі. Неясно, що накручувало комісара більше. Вбивство, про яке йому повідомили проти ночі, зухвала Климова втеча з-під домашнього арешту, чи оцей його зовсім не справжній спокій. Він стиснув кулаки. «Ви знущаєтеся? ви ти. «Знущайся з мене, нахабне щеня!» Поліцейські, котрі товклися коло садиби при цих словах, насторожилися, мов мисливські собаки у перечутті потрібної команди від хазяїна. Все відбувалося у дворі. Усередині мертве тіло та місце пригоди вже годину оглядала спеціальна бригада. Тож усіх, включно з віхурою, попросили вийти. Глянувши на поліцейських, оцінивши небезпеку, яку ті випромінюють, і погодившись саме з собою, гірше вже не буде. Кошовий знову повернувся до комісара. «Ні, пане комісара, вам треба поспати. У такому стані дуже важко думати. Ще складніше приймати правильні рішення. Можна наробити дурниць, і поки цього не сталося, рішення кажеш». «Я вже все вирішив. На тебе, курверю, зараз вдягнуть кайданки, і ти поїдеш просто звідси відразу до Бригідок». «За що?» «Причин більше, ніж досить, хлопче. Втеча з-під варти. Віднині такої можливості в тебе не буде. Далі, менш ніж за тиждень, ти знаходиш у Львові вже другий труп. Причому цей перед тим, як став трупом, різали ножакою». Кололи в живіт, мов ту свиню, вирізали ремінь зі спини, рота забили ганчіркою, аби не чути волань. Комісар заводився дедалі сильніше. Обидва рази набираєшся стільки нахабства, що викликаєш поліцію. То не слід було? Поліцію викликати не слід? «Він ще блазнює!» – загорла віхура, вже не стримуючи гніву. «Знаходить кримінальні трупи, а тому ще й виступаєш мало не головним свідком злочину. Треба до тебе придивитися краще, Кошовий. Неясно, що ти за один. Ох, неясно!» – випустивши пару, комісар видихнув, далі говорив уже спокійніше. «Про твого кумпля пана Генеку Сойку все зрозуміло давно». Раніше чи пізніше, але на нього б так само вдягнули сталеві бронзулети. Що треба з'ясувати, для чого ти справді приїхав сюди з Росії? Київ – не Росія, – виправив Клим. Російська імперія, пане Віхуро, так само не вся колись належала руській царській династії. Не мороч, голови, – гаркнув комісар, – ми з тобою не про політику зараз. Є в мене підозра, що тобою зацікавиться цісарсько-королівська жандармерія, Тож не переймайся, хлопче! Варто лише потрапити за грати, а там уже знайдуть сотні причин лишити тебе за ними надовго. Кошовий зіткнув. Хотів сказати, як добре розуміє саме це. Натомість промовив. Ви вчасно згадали про Службу безпеки, пане комісаре, і доречно нагадали про свою владу наді мною порушником закону, формально підданим сусідньої держави ще й без виду напрожування на території королівства Галичини й Лодомерії. Готовий визнати всі свої помилки. Якщо закон визначає мої діяння злочинними, нехай так. Я звик слухатися закону і виконувати його. Знаєте, за освітою я юрист, тобто слуга закону, і виконуватиму волю його, свого господаря. Але перед тим, як заарештуєте мене, дозвольте все пояснити. Що саме все? Ти Поясниш мені, чому втік з-під арешту і як опинився серед ночі тут, на Клепарові, та ще й біля застреленого в притул відомого злодія Любка Ціпи. Ніхто не знає, де ховається Ціпа. Ніхто, комісар помахав пальцем перед Климовим лицем. Поліції треба залучати безліч агентури, аби знати його в разі потреби а такий собі кошовий, котрий плутається в назвах наших вулиць серед ночі, прийшов саме туди, де його застрелили. Між іншим, то, напевне, зведення якихось приватних рахунків. У криміналі то звична справа. Чому ви так вирішили? А пощо що я всякому маю звітувати, визвірився Віхура, але тут же пояснив. Усередині все перетрушено. Точно, щось шукали. Знайшли? Так собі думаю. А ще, припускаю, з дуже великою вірогідністю ціпа взяв щось у людини чи людей, котрі вважають себе недоторканими. Порушив правила, за ним таке водилося. Ось вони й повернули своє. А Любка покарали. Показово покарали. Нема куди показовіше. Цілком з вами згоден, пане комісаре. Клим дивувався сам собі, як легко вдавалося, попри все зберігати спокій. Навіть більше готовий укласти угоду. Угоду? Ха! Вже щось придумав спритнику. Пані Богданович, до речі, тебе зараз не врятує, не надійся. Я, пане комісаре, давно звик покладатися лише на себе. Пані Богданович, тут ні до чого, не треба згадувати всує поважну даму. Про угоду. Вона дуже проста. Ви лишаєте мене на волі, не висуваєте жодних звинувачень, знімаєте домашній арешт і взагалі. Поліція лишає мене в спокої. Можна виконати цю частину? Ха! Апетити великі, хлопче! Я не почув, що навзамін бажаєш запропонувати мені ти. Які зізнання, в чому? Про них же йдеться, вірно? Ти в чомусь зізнаєшся? Віко сильно смикнулося, видаючи, скільки все ж таки зусиль докладав Клим, аби лишатися спокійним. Мені нема в чому зізнаватися, я назву вам ім'я того, хто вбив злодія Любка Ціпу. Цей же чоловік з високою ймовірністю раніше вбив адвоката Євгена Сойку. Палець торкнувся краю правого ока. Я віддам вам убивцю, пане комісаре, тут. І тепер, говорив голосно, ще й не втримався, знову глянув на поліцейських. Ті чули, підійшли ближче, без спеціальної команди. Ніч ставала дедалі цікавішою. Рішення прийшло, щойно Кошовий побачив труп злодія. Новим знайомим і Йозефу Шацькому не пояснював нічого. Відчувши той крихкий момент, коли події можна загнуздати і узяти все під особистий контроль, Клим негайно почав діяти. Перевага лежала у його портмоне, складена четверо. Її дав сам того не знаючи покійний Сойка. І отриманими знаннями Кошовий скористався сповна. Сілеський з Тимою мали чим швидше забратися з місця, де сталося вбивство, нічого тут не чіпати. Шацький, котрий вже не на жарт перелякався, якому нічна пригода зовсім перестала подобатись, мав би бути скоро доставлений додому. І для свого ж блага тримати язика на припоні. Пояснення для своєї Естер мусив придумати сам, і що неймовірніше воно звучатиме, то швидше жінка йому повірить, бо, судячи з усього, Шацького супроводжують подібні випадки. Усе, що завгодно, крім борделю, прошу панство, заявив тоді Йозеф, та його слухали в половину вуха. Зараз Клима значно більше цікавило, як повідомити поліції про вбивство і при цьому не засвітити джерело. Факт особистого знайомства з паном Густавом Сілеським, як підозрював Кошвий, не піде йому на користь у подальшому. «Мені треба дочекатися поліцію тут самому», – сказав, не вдаючись у подробиці плану. Далі. Все складеться, тим більше, просили ж про допомогу, матимете. Сілеський вирішив не сперечатися, зробив так, як просили. І трохи більше, ніж за годину, Кошовий отримав першу величезну порцію гніву від комісара Марека Віхури. Тепер пора наступати. Але все ж Клим дочекався питання. Звідки тобі, вам це знати? І відповів. Прізвище свого вбивці написав сам Сойка. Я виявив це зовсім випадково, пане комісаре. Сидів же в квартирі під арештом, мав деякі думки, вирішив записати, я часто так роблю. Узяв папір із сойціних запасів і розглядів ось це. Урочисто, витягнувши з кишені портмоне, виводив звідти дорогоцінний аркуш. Узявши його віхура, спершу для чогось понюхав папір, потім розгорнув, Зробив знак. Світла сюди. Не треба пусте. Чому? Хіба ви знаєте російську мову? Російську? Сойка писав розписку. Старався, давив пером. Це за ним водилося. Дуже дбав про каліграфію. Слова й букви частково перебилися на аркуш, котрий лежав під низом. Коли почав наводити чорнилом ті сліди, аби прочитати, стало ясно – це російська. Що це означає? Сойка написав розписку російською мовою. Зараз Клим говорив із вихурою терпляче, немов із малою дитиною. Це означає, що вона призначалася для росіянина. Його звуть Ігнатій Ярцев, і він мав охороняти гроші в сумі 30 тисяч рублів. Їх Сойка мусив передати панові Сімеону Дановичу. Хто такий, не знаю. Але Євген Павлович, чи як його тут називали, пан Генник, письмово зобов'язався брати подальшу відповідальність за посилку на себе. Розписка адресована теж невідомому мені Юрію Князєву. З чого ми з вами, пане комісаре, робимо єдино правильний висновок. Сойка виправдовував даним документом Ярцева, котрий, як я розумію, просто обтяжував адвоката своєю присутністю. Ось чому Сойка напередодні вбивства так дивно поводився, відмовляючи всім без винятку відвідувачам. У нього у квартирі сидів озброєний Громило, котрий до того ж закадив усе кругом махоркою. «Запитайте у пана Ольшанського. Слідчий, напевне, повідає вам мої висновки про запахи, котрі не вивітрилися з помешкання вбитого. Особливо зі спальні. Знаю, – відмахнувся Віхура – «Хто вбив Сойку і Ціпу, ви обіцяли назвати ім'я?» «Так вже назвав. Ігнатій Ярцев, той самий охоронець, любитель міцної махри. Він був тут у садибі. Думаю, чекав Ціпу, коли той повернеться з гульок. Міг застати вдома, та як лихо Любаска, в чиєму ліжку він тут переховувався, вибралася цими днями на село. Тож Ціпа раптом, відчувши свободу і не знаючи, куди себе подіти, Повівся так, як чинять більшість мужчин. Пішов на гульки. А це ви звідки знаєте? Ну, по-перше, я все ж мужчина, легенько всміхнувся Кошвий. По-друге, поки чекав поліцію, не стримався й оглянув тіло. Ціпу спершу катували. Недовго, але жорстоко, ви самі вже це побачили. Потім застрелили куля в голову. Так само, як убили сойку. Але алкогольні пари після смерті не вивітрилися. Вони огортали любчика, що доводить злодій, повернувся додому пізно й п'яний. Значить, гуляв. Застав у незваного гостя. Зтих протверезіти, чи ні, Бог святий знає. Так чи інакше, міцний запах російської махорки втримався через те, що Ігнатій Ярцев курив, терпляче чекаючи на жертву. «Для чого той ваш...» Ярцев припхався серед ночі на клепарів. Кошовий напружився, стиснувши всередині себе невидиму тугу пружину. Настав відповідальний і найнебезпечніший момент. Логічне пояснення своєї присутності тут. Бо це питання вже ось-ось мало зірватися з комісарового язика. Дозвольте говорити коротко та все ж по порядку, пане Віхуро. Прошу дуже. Дякую. Що я зрозумів, прочитавши розписку? Цілковиту правоту тих, хто напряму пов'язував мого старшого товариша Євгена Сойку з підривною для Австро-Угорської імперії діяльністю москвофільських організацій. Імовірно, 30 тисяч рублів, доставлених князевим та ярцевим, Гроші призначені для фінансування якоїсь політичної, чи швидше за все, терористичної організації. Тут я роблю поправку на дійсний розгул націоналістичного тероризму у Львові останнім часом. Читаю газети та, головне, вмію слухати. Припустімо, Сойка знав, він під таємним наглядом. І не відразу вирішив передавати посилку Сімеонові Дановичу залишив гроші в себе на зберігання, та при цьому не збирався терпіти поруч такого, як Ігнатій Ярцев. Досить схоже на пана Сойко, скажу я вам. Ну, а Ярцев, отримавши несподівану індульгенцію, вирішив забрати гроші собі. Чи домовився про таке з князевим, поки не готовий ствердити. Припущення, пане Кошовий, саме так, пане Війхуру. Та якби не труп злодія Ціпи зі слідами катування, я б не поспішав з висновками. Тепер же все складається. Ніч з темної поволі ставала сірою. Наближався ранній липневий світанок. З будинку вже виносили накрите тіло небіжчика. Поліціянти, проводжаючи ноші поглядами, стихо перемовлялися, зіркаючи чомусь ще й на клима. «Стало незатишно», – він повів плачима. «Що у вас складається, пане Кошовий?» Схоже, комісарів гнів починав мінятися на милість. Ігнатій Ярцев іде від сойки, пояснив Клим, вичікує, за деякий час повертається, уже потай, крізь прочинене вікно. Адвокат не чекав такого повороту подій. Та все ж не дається. Коротка суточка, Ярцев притискає його до підлоги, стріляє, вбиває. Але гроші лишаються у квартирі, причому не так надійно сховані, як можна припустити. А це ви звідки знаєте? Бо їх знайшли злодії, котрі залізли в помешкання вже після того, як Сойку вбили. Ними були і Любко Ціпай, знайомий вам та мені, батяр Зенек Новотний». Знайшовши саквояш і прихопивши докупи коштовний золотий годинник, вони вибралися з квартири, дуже втішені і налякані водночас. Та мали надію, у разі чого крадіжку та вбивство спишуть на одну особу, якщо, звісно, виявлять крадіжку. І ніхто з них під підозру не потрапить. Я не почув, чому ви вважаєте саме ці події дійсними, пане Кошовий. Відповідь От – отам. Клим кивнув на садибу. Якби Ціпа не потягнув грошей, котрі не йому призначені, Ігнатєві Ярцеву не було б до нього жодного діла. А те, що Любко та Зенек обчистили помешкання пана Геника тієї ночі, я дізнався кілька годин тому. Ось чому опинився тут, на Клепарові. «Не розумію, пояснюю». Зараз Кошовий ступав на тонкий лід. Коли відтворив та прочитав записку осінило. У квартирі Сойки зберігалися грубі гроші. Після його вбивства їх не знайшли, бо не шукали. Не знала поліція про цей факт. Далі міркував так, Віко смикнулося. Та Клим не зважав, захоплюючись. Злодії одним годинником, знайденим у кишені зухвалого батьяра, навряд чи обмежилися. Гроші, напевне, так само в них. Тоді уявив собі Ігнатія Ярцева. Трошки, зовсім трошки, пана Віхуру, знаючи звички таких людей, стикаючись із ними в Києві і читаючи про них у російських газетах, зрозумів, охоронець, не заспокоїться, ритиме носом львівську бруківку, але крадіїв знайде і покарає, забравши гроші назад. Узагалі-то це справа честі його та князева. «Ви забиваєте мені баки!» – комісар знов почав дратуватися. «Чому не покликали поліцію? Доповідаєте про вашу знахідку тільки зараз, при місяці, поруч із трупом!» «Карайте!» – зітхнув Кошовий усім своїм виглядом, демонструючи безмежне глибоке каяття. «Закрутило шило в сраці», – як у нас кажуть. Хотів сам усе розвідати до кінця і принести вам на таці в подарунок. «Марнославний я! Гріх це! Та хто не без гріха!» Через пиху влипнув в історію. «Докладніше, прошу, пана! Ви ж знаєте, мене обікрали батяри. Я з дня на день їх шукав. Заразом цікавився місцями, де вони найчастіше збираються. Так дізнався про ресторанчик Воша у Верхньому Лучакові. Відоме місце, схоже, комісар почав потроху вірити. Я там бував раніше кілька разів. Зі мною ніхто не хотів особисто балакати, зрозуміло. Але тепер мені було з чим іти туди знову. Дочекався ночі, вибрався через вікно, думав назад так само повертатися словом, Поговорив знову з тамтешніми завсідниками батярами, пояснив, хто і що загрожує. Розрахунок пана комісара наївний та цілком ймовірний: злодій чи злодії, котрі лишилися на волі і переховують гроші, здадуть їх поліції, підкинуть записку, де вкажуть, хто насправді міг убити сойку. Потім вступаю я, ніби між іншим хвалюся несподіваною знахідкою ось цією розпискою. Далі вже справа поліційної техніки. Віхура невдоволено пирхнув. Дурниця! Дитячі забавки! Може і так, легко визнав Клим. Навіть напевне так, пане комісаре. Загрався я, є таке. Дозвольте не називати імен тих, хто зрештою підказав, де шукати Любка Ціпу. Погодимося, я знайшов його ледь охолоний труп і... Міг утекти від неприємностей, проте вирішив дочекатися поліції. І так само не змушуйте мене казати, в який спосіб про вбивство на клепарові стало відомо. Слово честі, у світлі того, що й чому сталося, явно непричетні до злочину люди не мають для вас зараз жодного значення. Мара Квіхура пом'яв списаний аркуш пучками пальців, замислено заховав у кишеню піджака, потер підборіддя потім усе лице. «Вірно ви сказали, пане Кошовий, мені давно треба виспатися». Пауза. Лишається зрозуміти, чому Ярцев не забрав грошей, а лишив, аби вони стали здобичю Зенека з Любком. «Щось скажете?» Проскочив, пронесло, війнуло протягом підозри та й по всьому. «Лише припущення...» «Чергові», – мовив Клим. «Виходжу знову ж таки зі свого знання характеру та звичок Сойки. Він міг, наголошую, лише міг, почати з Ярцевим ризиковану гру, виграти час, не віддавати скарб одразу. Хто зна, скільки часу охоронець не тримав Сойку в полі зору? Спробуємо уявити, пізно ввечері Ярцев, мов примара, залазить через вікно і починає трусити адвоката, гроші на бочку». А пан Генеку у відповідь тихо, мовляв, не такий я дурний. Узяв на себе відповідальність, то й несу, нема їх у квартирі. Заховав деінде, коли встиг, питаєш, а не твоє собаче діло? Ще раз подібна поведінка, такі от ходи, цілком у стилі Євгена Павловича. У критичних ситуаціях блефував і йшов на пролом. Часто, дуже часто це йому вдавалося. «Відомо, знаємо», – кивнув Віхура, – закликаючи при цьому поліцейських у свідки. «А тепер, пане Кошовий, я закінчу за вас». Блев спрацював наполовину. До болю знайома історія. Ярцев вирішив, Сойка назвав із переляку справжнє місце і вирішив позбутися його тут же на місці. Бо все одно виніс вирок, не збирався вертатися. «Тим часом омріяні гроші лежали під носом». Убивця не міг припустити такого. Коли ж він пішов, за якийсь час Доля привела в лиховісну квартиру двох злодіїв, один із них ще й батяр, вони легко відшукали несподіваний для себе скарб, забралися геть, причому новотний навіть не сподівався на таку здобич. Нарешті після відходу крадіїв до помешкання знову повернувся убивця, вже спіймавши облизня». «Я не помітив слідів великого трусу», – вставив Клим. «Хоч Ярцев шукав утрачене не інакше. Він подивився тільки там, де справді можна заховати саквояж. Не забувайте, поліцію треба було збити зі сліду. Ретельний обшук міг навести на думку, що шукали, і це незвичайне пограбування. До того ж, картина злочину таки нагадувала самогубство». Ну, все це припущення, хай дуже близькі, як на мене, до істини. Так просто проковтнути зникнення значної суми російські емісари не мали права. І почалася гонитва на випадки. з ким? Із вами, пане Кошовий. Ви шукали батярів, росіяни, крадіїв. Сталося так, що дилетант і фахівці рухалися паралельно. Потім про вашу пригоду з позавчорашніми вже перегонами написали в газетах, ще й згадали про годинник убитого адвоката. З того моменту для росіян узяти вірний слід стало справою не лише честі, а й техніки. Ну тепер і ми не пастимемо задніх. Довго вони там ще. Віхура, ставши навшпиньки, глянув через Климове плече на садибу, махнув рукою. Ет є робота. Добре. Треба їхати. Ви зі мною. Під арешт? Климові хотілося, аби це прозвучало жартума. Годилося б, пане Кошовий, для порядку. Я, знаєте, люблю порядок та шаную закон. Але цього разу вам знову пощастило. Напишете докладно те, про що розповіли мені зараз. Долучимо записку, котра при вас речовим доказом, «І можете вертатися. Поклопочуся вже. Знімуть обмеження». Клим переступив з ноги на ногу. «Пане Віхуру, може, кажіть уже ніколи з вами». Він нутром відчував стрімке наближення фіналу цієї драми. Око смикалося зовсім легенько добрий знак, уже встиг вивчити себе нового. Застав самий початок дуже кортіло добути до кінця. «Я буду потрібен, пане Віхуру, хоча б як свідок для слідства». Додому тоді знов за мною посилати. Краще для всіх мені перебути найближчим часом недалеко від вас. Під рукою, так би мовити. Навіть посадіть у камеру. Напевно, у вас ще не було туди добровольців за весь час служби. Комісар потер підборіддя. У камеру, кажете? Ха, справді, ще ніколи не бачив добровольців за грати. Але... В одиночну, поспіхом додав Кошовий, – «висплюся там заодно». «Вважаєте, в'язниця – це як готель Жорж. Хто захотів, той переночував». Але Віхура бурчав швидше для порядку, ніж справді обурювався, бо рішення прийняв. Хоч ніч заледве почала перетікати у світанок, Клим зрозумів по виразу обличчя «вирішилося». Розділ 15. Махорка російська, револьвер американський. Добре, шановне панство! Кошовий готовий був закластися на що завгодно. Стоячи в головах великого важкого зцільного цільного дуба овального столу, начальник департаменту кримінальної поліції сам собі нагадував полкводця. Ще й назвав нараду у своєму кабінеті військовою, хоч зібрав на неї лише трьох – і Клим до кінця не розумів, за що вдостоївся подібної честі. Поки тримався, як надалі від інших, більше помовчував. Крім нього, Томаш Понятовський. Запросув...